11. fejezet New York 2009 Dév az eljegyzés ötletét először nyáron vetette fel, amikor költözni készültem a zsúfolt, barátnőkkel teli Laue Reisside-i lakásból, egy olyan helyre, ami a sajátom. A kedvenc Laue Reisside-i étkezdénkben ebédeltünk az ütött-kopott módban,